Поєдинок. Вони вже повечеряли пані Антоніна і вчитель її дочки Іван Піддубний. Він встав з канапи, одсунув злегка круглий стіл з останками вечері, а вона подала йому для поцілунку руку. І він почав цілувати її не з того боку, де звичайно цілують знайомі, а в долоню. «І вище!» Пані Антоніна не боронила. Навпаки, вона откинула назад голову і зеленкуватими сльозавими очима в червоних повіках, що ставали завжди такими після наливки, дивилася зверху на кучеряву голову хлопця. Вільною рукою вона розчибувала рукав і показувала пальцем. «Тут!» «Тут!» І він ішов устами по синій жилці уверх до білої м'якої круглості, осяяної матовим світлом столової лампи. Раптом тррах. Трах. Трах. Тр... Тр... Віконна рама затремтіла, і всі шибки дико задеренчали. Вони стрепенулись і витріщеними очима уп'ялись у чорні шибки, в які лізли з саду обліплені снігом гілячки дерев. «Що? Хто? Чоловік. Він все бачив. І поки вони стояли у тих самих позах в безвладному очікуванні чогось лихого і непоправного, серед мертвої тиші стукнули двері, пробігло щось по сходах і в хату вскочив господар дому, в шубі, в шапці, в калошах з снігом, низький зі злими очима й тремтячою бородою. Він уже здалеку ніс откинену ліву руку й добігши до столової, простяг її в напрямку дверей. Геть! Геть з хати! Іван Піддубний змінився на виду, щось хотів сказати, на щось хитнувся, простяг руку, і схиливши голову, пішов нетвердою ходою крізь столову повз господаря через другу хату до сіний. Він чув, як позад його здушеним глухим голосом вмовляла жінка-чоловіка. «Опам'ятайся, Миколо, ти з глузду! Єдь! Єдь з хати!» Верещав тонким, не своїм голосом, пан Микола й тупав ногами в калошах. Поки учитель накидав на себе барани, на крик вискочила всіни його учениця десятилітня «Десятілітня людя». Вона була вже напівроздягнена. Коротенька біла спідничка на білих шлейках, не досягаючи до панчіх, відкривала голі коліна. Вона склала голі рученята на грудях, зігнулась трохи і звернула блакитні налякані очі з благанням до батька. «Татусю, татусю, не виганяй, пана Вана!» Так вона називала свого любимого вчителя. Але татусь не зважав на неї. Він теж скочив у сіни, смішно вимахував руками і декламував. «Приняв хату як сина, як чесну людину! Поїв, годував, платив! га Щось говорила пані Антоніна, пищала людя. Та Іван вже не чув, знайшовши шапку, вхопив машинально з кута парасольку пана Миколи і вискочив на вулицю.